Queridos ointes, vamos eh, a poñer un bocadiño de música que temos ao outro lado. Ao eh, outro lado, esperando xa alguén. Alguén, para poder <risas> convidar a primeira... E os ointes que tamén, pois, pues, andan vale. por gravellando. Darlle a ben vida, moitísimas gracias por estar aí. Pois, pues, con un pouquinho de música para entretar o programa. mente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 hola, boa tarde boa tarde, ben vida, moitísimas gracias por atendernos e felicidades por ese traballo que estás a facer, extraordinario Rel... relacionado precisamente co, co ouro dicen aí <risas> os galegos algunhas eh, ori... o ouro de Quiroga, non? Sí. Sí, un... si, de feito hai unha <coughs> un... bueno, unos... dos collaiteiros de... de aquí que ten o nome do aceite así ouro de Quiroga Ah. Sí, sí. Olivaré, sí, oliva, eh, o... oliva, esas olivas que son de dúas clases, según teño entendido, pero que mismo, uh -huh. que, que son tradicionais de aí, eh, que empezaron dende aí muitísimos tempos. Parece ser que os reis católicos deixaron vos po, poñelos dende de principio, non? Sí, sí, sí. Bueno, despois quitaron ¿no? <risas> bueno, o caso é que a, a, as especies mansa e brava son as que vos colleitades agúltimamente, non? Sí. Na bueno. maioría, sí. temos, temos tamén das outras bueno, de outro tipo de, de sí. aceituna como pode ser arbequina ou cual sí. pero bueno, non mezclamos a aceituna hora de facer o aceite co cual uh -huh. um, facemos fare, dos tipos de aceite uh -huh. un solo manso e brava e uh -huh. outro solo multivarietal das outras Claro, um, das outras clases, clases non? das outras variedades Pero o que, ah, o que vos está destraballando é recuperar precisamente a esencia do que se facía nun principio que eran esas dúas, a mansa e a brava, non? É, mayoritariamente, Esa, ese é o noso objetivo oh, sí. que nos se interesa. Claro, claro. Bueno, eh, eu queria xe preguntar, ¿cuánto tempo levaste le traballando nesas, oli, eh, nesas oli, olivas? ¿Cuánto tempo levaste para criar esos árboles? ¿Cuánto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 hm mm, en valor a, a podalas e eh, outro eh, cuidado limpar o terreo por alredor todo Fe, eso exactamente si sí, sí, sí. exactamente, <risa> exactamente. dos do silveiros como eh, es que eh, bueno, entonces eh, familiarmente convertisteso esa produción en unha empresa familiar digamos uh -huh. que, se, que, que se chama precisamente ol, olivareiro non si sí, exactamente O olivariro, uh -huh. en Quiroga, está directamente en Quiroga, non? Sí, sí, sí Tendes unha página sí, que, A ver, eh, nos hace de estar en Quiroga Pero realmente eh, o que a plantacións, eh, os olivos que recuperamos Están unha aldea aquí ao lado de Quiroga, nada, dos, tres kilómetros sí, de Quiroga sí. Que se chama Sequeiros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 por las por las condiciones bueno climatológicas uh -huh. eh, tuvimos ano pasado tuvimos un corrimiento de flor cuando estaban sí, sí. en plena flor eh, después claro eh, é o campo dedo que tengo que é impredecible o sea no podemos claro claro ter, sí, sí, eh. arriesgar o tempo que faga decla no es algo que no podemos lotar los elementos de la natureza sí, sí. señor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 Eh, eh tamén en autos restaurante que o ten para poder comer, o sea, meterlo, Come. poder comercializarlo. moi bien. que precisamente nese restaurante onde se comercializa o aceite, culli o ovo.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 Muy bien. Pues estoy pues, viendo, hombre, más claro no puede ser. Oh, eh, <risa> Yo no me doy aceite. 3 <risa> no. Muy bien. Exactamente. Vamos Quería pedirche Unha cousa que me parece Vos seguro Que tendes probas de cada unha Hay catas de cada, cada Colleita e tal Pero quizáis eh, Dicilo dí, familiarmente eh, hai algún que, que, que ten máis cariño co outro Vos como, como traballadores De iso, non? É eh...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 Bueno, pero, ese, pues sí, hay que un poco más de cariño Para es, para eso que llamamos, bueno, que llamamos catalas Y hay, hay otros que no somos catalas, también lo Ese pan, pan, pan con, <risa> pan con tomate, pan con tum, pan tumaca que, que llevo tan sí, dos sí. gotiñares de aceite Aceite bon sería ese, bueno, digo a mí Sí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 A mí, por ejemplo, encántame probarlo con huevo cocido. Ajá, ah, mío. Porque es cocer un ovo, botar de unas aleas de, de sal y botar de aceite. Y a mí, ahí, para mí es una prueba... No sé, Genial, ¿no?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 queren a sacar dalí eh, Para facer máis concentración eh, máis hacia o, hacia o Para que facer máis concentración, quizás Claro, pero non... non... Claro, sí. suponho que aquelo ali o que hai é un moinho, xa, un moinho. non ves nada máis que un claro. moinho, unha vez o ves pues, xa, sí, sí, xa sí. Sí. que o ter visto si, sí, e outras ás que o fogo, que hai máis tendas, mm. eh, bares e poden... Eh, máis. Sí, e poden se poner pues, máis puestos tamén aí o carón, claro que si sí, Claro, entón sí, poden sí. aproveitar un pouquinho o tirón, suponho que irá por aí o asunto pero... Sí, Tampoco sí. son... eso falan, que queren cambiar aci. De e despois tamén poden vender outros produtos que eh, claro, derivan, do, eh, derivan do aceite tamén. Hai unha cousa que queríais preguntarse eh, particular miña. as, as abellas axudan a, a, a polnización. aí tendes sí. eh, col, colmeas aí o corón para que, que vos eh, faciliten ese, sí. ese polinización. Sí, sí, por aquí todo... Bueno, aquí hai moitísima xente tamén que se adica ao mel. Sí. Uh -huh. eh, e tamén estamos, bueno, pois é, son máis ou menos rodeados todo o valle uh -huh. de tenas colocadas de tal maneira que non se estorben unhas as outras. Ajá, <risa> sí. sí. Eh, e eh, si si caudamos esto. Ah, mira, pa que, eh, que... Pa, pa que te pa que teñan os eh, pa que poidan traballar ao claro. gusto. Pero é que é, é importante porque claro. é coñecido o mel de de Quiroga, sei sí. é moi moi moi valorado, y entonces eu dicía así, uh -huh. se si aproveitades esa ocasión para que as, as propias oliveireiras se vexan Beneficiadas precisamente, porque as, as, as, as abellas son un, un ben extraordinario que compre sí. cuidar e que, bueno, pues, facilitan nos moitísimas cousas, non somente son mel, sino outros produtos máis. Exactamente. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, por suposto, están ¿Eh? eh, un servicio enorme á natureza. Sí. si, sí. pois... Marta, eh, xa nos quedan poquinhos minutos, pero conviña que nos dixeras unha cousa máis para que os nosos veintes... Que nos falaras das laranxas. Ah, por exemplo. Me... Eh, exactamente. Laranxas. <risa> <risa> das laranxas. <risa> e, que Desas que nos deixaron os reis católicos. Tamén. Aquí, aquí hai laranxas, eh, aquí hai laranxos que están boísimos, <risa> non se donde temos a a oliveiras, temos temos naranxos, están de verdade espectaculares. Carai. Pero. Que tipo de laranja? Sí, eh? se de todo, a verdade. Dan chelimos, uh -huh. uvas, claro. castañas, o sea, temos un poquinho como un microclima. Sí. Eh, das un pouco de todo, uh -huh. a verdade. Muy ben, a verdade é que é importante que, que se saiba que, que, claro. que os produtos, me parece que tamén arcereixas por aí aparecen, sí. ¿no? Sí, sí, tamén arcereixas, os figos, os oh. figos negros. Vamos, temos de todo, desde hoxe hai unha pilísima de fruta que, que que non se dá nin consumido, o sea, claro. que ya podrecen árboles, non nada, padillas, sí. melocotones, o sea, a verdade é que hai de todo, mazas Ai, eh, fin eh, de todo, de todo. Bueno, pois, pues, sí, sí. pues, pues nada, repetir o que dicíamos ao comezo que vos estades traballando por algo importantísimo que é recuperar esas variedades autóctonas, eh dar a coñecer ese ouro, eh? o ouro de Quiroga que vos participades da, eh, ofrecendo na vosa páxina laolivareiro.com. <coughs> Eh, eh, pero... Es que non eres que non erestes ti sola, que es, eh, familiarmente tamén traballa contigo, o José David, non? Sí. Eh, exactamente, meu marido. Sí, sí, sí. <risa> ya sa, que noso fillo fai algo de de, de de traballo, tamén no. axuda. <risa> Sí, sí. Esa fase de elaboración Ten moitísimo que ver Porque hai que darlle moitísimo Por certo Me parece a min que, que Querí che perguntar tamén Hai unha fase especial Que a, a da poda Que, que tamén ten, sí. ten un, un, un traballo moi delicado Non? Si, si, si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 Claro. entonces es muy importante para nosotros esa parte, sí, sí, aparte de sí. la poda es algo muy importante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 É, é, moi, é moi interesante, sí, sí Bueno, sí, sí, pois... O que sea, pois Poder sacar, e que non se alimenten Dela máis do necesario moi ben, Marta Que te agradecemos moitísimo a conversa que, que tivemos E eh, que bueno. xa sabes Moitísima sorte Moitos éxitos nese voso traballo Tan interesante, tan Feiticeiro Vale, pois pues, moitísimas gracias a, vos, a, por... Gracias por a ti Unha aperta de o sambor.